Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och vi har fått en e-post från en kvinnlig lyssnare i Jönsele som berättar att där är Jönsele i Ångermanland. Som ju för övrigt är känt genom Nicke Sjödins böcker om Junsele målet, Där så har vägarna fått namn efter en sägen gestalt som olika jättar, alltså flera olika sägen gestalter. Det är olika jättar och prästen Spå, herr Ola. Och hon frågar om det är vanligt förekommande. Och hur vanligt är det att gestalter ur sängernas och folktrons värld får ge namn åt våra gator och vägar? Det var väl något att fundera över Bengt. Mm. Ja, det är nog rätt ovanligt. Men det finns flera exempel från Jönsöre. I Ödeshög i Östergötland finns Drottning Ommas väg. Drottning Omma är enligt sängerna ett kvinnligt väsen som håller till på Ombergs gässa. Från början hade hon kroppslig gestalt men när trollet Rödgavel tog henne till fånga förvandlade hon sig till en dimma som fortfarande kan ses över berget. I Umeå finns Skogsråvägen och Vittervägen och Vittervägen anspelar naturligtvis på det underjordiska vitterfolket som det har berättats mycket om i Västerbotten. Namnet Skogsråvägen kan man ha synpunkter på. Skogsrået har nog inte spelat samma roll i norrländsk folktro som längre söderut. I Genarp i Skåne hittar vi Skogsnuvevägen och Bäckahästvägen som båda har sitt namn efter ett känt skånskt folktroväsen. Och i Glömslöv i Skåne finns Lindormsvägen, uppkallad efter den väldiga Lindormen som folk påstod sig ha sett ännu på 1800-talet. Strömkarsvägen och Näckvägen finns i flera orter i Sverige, liksom vägar med namn efter historiska personer som det har berättats ägner om, som just Spåherr Ola, den trollkunniga prästen. Och Spå, herr Ola, hans latinska namn var Olaus Stenonis och han var under åren 1590-1614 präst i Reselesoken i Ångermanland. I hans pastorat ingick även Jönsele några mil högre upp efter Ångermanälven som den gången bara hade ett kapell. Både Sockenborna och han själv använde säkert oftast hans svenska namnform. År 1604 undertecknade han tiondelängden med Ola stenson. Under åren 1577 och 1607, det vill säga under större delen av sin tid som präst i resele, stod han som ägare av ett hemman i byn Halsta i Sollefteå, med som mest åtta kor. Och då kan man ju undra varför han fick det här namnet Spå, här Ola. Och då är det så att förleden spå, det betyder inte som man skulle kunna tro att herr Ola ägnade sig åt att skåda in i framtiden. Ordet spå har i norrländsk tradition gått igenom en betydelseglidning från att förutsäga framtiden till trolla. Och den här benämningen den visar att folk har uppfattat prästen som trollkunnig spå herr Ola. Och den här föreleden spå, möter man främst i förbindelse med samer i äldre norrländsk tradition. Spålappar kallades sådana samer som man trodde kunde trolla. Och den här betydelseförskjutningen beror möjligen på att de samiska nöjderna använde sig av spåtrummor. Det är som en del eh, insamlare sen kallade trolltrummor. Men spåtrummorna var just ett instrument för att utläsa framtiden. Trumskinnet var fyllt med tecken som symboliserade renar, väderlek och andra viktiga inslag i samernas värld. Och när Noyden trummade så förflyttades en benbit över symbolerna och av de här rörelserna så utläste Noyden framtiden. Men för de bofasta bönderna var spådomsmetoden liktydig med trolldom. Och i sängerna om här Ola så heter ofta att han var en Wittenbergspräst. Och eh, det beror på att eh, när Sverige blev protestantiskt- då var det många svenskar som fick sin prästutbildning i, eh, i just Wittenberg i Tyskland. Norr om Jönsö ligger den rätt så stora Betasjön. Och enligt gammalt folk så fanns det för lax eller öring i sjön- men den försvann. Oftast heter det att junseleborna när de skulle ge prästen tionde valde ut de minsta laxarna. Spå här Ola han blev förtörnad och beslöt att straffa dem. En då befallde han sin dräng att spänna för släden, köra ut honom på sjöns is och hugga upp en vak. Sen sänkte han ner en kopparkittel med pengar samtidigt som han uttalade förbannelsen att ingen lax skulle finnas i sjön så länge något var kvar i kitteln. Laxen försvann och istället kom ditt lillfingerstora fiskar som av ortsborna fick namnet sjösill. Folk har försökt ta upp sitten men ingen har lyckats för just på det stället är det tvärdjupt. Enligt en annan version kastade Spåher Ola en ene hanke sjön med orden att ingen skulle få någon lax i sjön förrän hanken hade ruttnat. Men det vet ju alla att en ene hank som ligger på sjöbotten, den ruttnar aldrig. En dag kan man se konturen av en lång gestalt på en bergvägg vid sjöns sida. Det är Spåher Ola klädd i kappa och krage och med ett långt medspöje handen. Det sägs att bilden kom dit när han trollade bort laxen. Mm. Ja, mitt emot prästgården reser på södra sidan om Ångermanälven. Där hade bönderna i Vignes by sin skog. Där ville spåarola ha sina färbodar. Men bönderna satte sig emot det. En midsommardag när alla satt i kyrkan och lyssnade på hans predikan så förvände han synen på hela menigheten så det såg ut som om byn stod i lågor. Vignesbönnarna rusade ut ur kyrkan och ner till sina båtar för att rädda hus och hem och i den allmänna vildvallan kantrade båtarna och alla drunknade i älven. Och Spoharola fick skogen till sina färbodar. En annan sägen är om en rik gästgivare som hade en dotter som Spoharola hade fattat tycke för, men när han friade till henne så avslog hon frieriet och gifte sig med en annan. Det där tål inte spåherr Han beslöt sig för att hämnas. Han skickade ett bud till en unga hustrun med beskedet att han hade drabbats av verk i ett öra och det enda som kunde bota honom var några droppar av hennes bröstmjölk. Men hon anade oråd och skickade istället några droppar getmjölk. Strax därefter dog geten. I en annan version av sängnen så har Spåharola gjort sig till ovän med en bonde. Och denne beger sig till domkapitlet där han är sann för att få prästen avsatt för hans trollkonster. Men först varnar han sin hustru för att lämna ifrån sig något till vem det vara må. Så när spåherrona Sträng kommer och säger att hans husbonde husb husb husb har fått örsprång och ber att få lite av bonhustruns bröstmjölk så ger hon honom en skvätt mjölk av en get och ett får. I sin kammare läser spåherr Ola en trollformel över mjölken, varefter han befaller sin dräng att gå ett varv emot sos runt kyrkogården och sen kasta mjölken över muren. Drängen gör som han blivit tillsagd. När han återvänder frågar spåherr Ola, hörde du något? Ja, jag hörde en get mäckra och ett får bräka, svarar drängen. Då förstår prästen att han har blivit lurad. Men hos bonden dör en get och ett får. Ja. Spåherr dräng tröttnade till slut på sin trollkunniga husbonde och beslöt att rymma till Norge. Han visste att han måste få med sig alla sina ägodelar för att bli fri så han samlade ihop dem i ett knyte innan han gav sig iväg. Men Spåherr hittade en gammal skosula som hade tillhört drängen och malde sönder den i en handkvarn. När drängen nästan hade nått fram till norska gränsen vi kan höra ljudet av en kvarn och gick i riktning mot ljudet. Han gick och gick men kom inte närmare. Till slut såg han att han befann sig i eller igen, mitt emot prästgården och att prästen stod och väntade på honom på andra sidan elven. Och om samma dräng berättas det att han blev vägskickad till Betarsjön för att hämta Herr Olas kvarglömda svartkonstbok. Men han fick inte på villkorsvis öppna boken och läsa i den. Drängen kunde inte motstå frästelsen utan satte sig på en sten och öppnade boken. I samma ögonblick omringades han av småjävlar som pockade på att få något att göra. Drängen såg sig omkring och upptäckte ett fisknät som låg på stranden. Lös upp nätet, ropade han. Men det var gjort i en handvändning. Småjävlarna fick befannning att knyta ihop nätet igen och det gick lika fort. Nu visste drängen inte hur han skulle bli av med dem och i sin förtvivlan pekade han på sanden på sjöstranden och ropade Tvinna sanden till garn och knyt ett nät av garnet! Det klarade inte småjävlarna och drängen han slapp på så sätt ifrån dem. Innan svå dog så yttrade han att det bara skulle komma supiga präster till gunsele så länge som hans mässaker fanns kvar i sakristian. Och det stämde. Alla präster som kom efter honom till Jönsö eller söp så att de till slut miste tjänsten. Folk försökte bära ut mässaken för att bränna upp den, men varje gång de gjorde det såg de gubbar med horn, hästskallar och andra spöksynner, och då vågade de inte fortsätta. Till slut var det en gudfruktig bonde som var ute i Jesu kristen namn på en lång stör och kastade den på elden. Det sägs att bålet brann i tre veckor och hela tiden väster det och skrek och slog upp lågor. Men därmed var förbandelsen hävd. Ja, det finns många fler sängder om Spoharola och hans trolldomsförmåga. Och den fråga man ställer sig är: Vad är sant och vad är dikt i sängderna? Svaret är att det allra mesta i berättelserna är traditionella sägenmotiv som har knutits till många personer med trolldomsrykte. Berättelsen om drängen som öppnar prästens svartkonstbok och befaller en skock småjävlar att göra ett nät av sand, den är känd i stora delar av världen. I The Types of International Folk Tales har den nummer 1174 och kallas Making a Rope of Sand. Det som är speciellt för sängna om Såvaror är att så många av dem handlar om twister mellan prästen och bönderna i hans pastorat. Det som får prästen att ta till svartkonst är att han är missnöjd med böndernas tionde eller vill komma över deras mark. Tiondesystemet har i och för sig gett upphov till många sagor och sängner om giriga präster, men uppgifter om ekonomiska konflikter förekommer så ofta i sängerna om spåherr Ola så att man får intrycket att eh, de kan ha en historisk grund. Bönderna i resele och Jönsele verkar ha fattat agg till sin präst och det har lett till att de har skylt olyckor av skilda slag på hans påstådda trollkunnighet. I hela det här avsnittet så har vi pratat om spåherr Ola och har ni förslag på vad vi borde prata om nästa gång? Då tycker jag att ni ska höra av er genom att skriva till oss under adress lyssna.ätfolkminnespodden.se. Och podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse. Helge Axelsson Jonsson han var industriman, han var barnlös och ogift när han dog 1941 och i enlighet med hans testamente så såldes hela hans egendom och bildade grundplåten till Helge Axelsson Jonssons stiftelse och varje år så delar man ut stora summor till kulturella ändamål och vi är mycket tacksamma för att vi har fått bidrag ur den fonden.